Doamna Margareta Păslaru, cântăreață, compozitoare, textieră, actriță de teatru și film, realizator de emisiuni de televiziune și emisiuni de radio, autoare de carte, este așadar cea alături de care ne vom petrece următoarea oră și jumătate, deși cred că nici o zi întreagă nu ar ajunge pentru câte ar putea să ne spună. Bună ziua și bine ați venit! Eu oh, oh, vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur că ne-am revăzut în acest fel, fiindcă noi am mai colaborat da. la o campanie foarte frumoasă, Școala te face mare! Și e o plăcere să vă revăd și să fim mai aproape. Să știți că prima, prima rubrica a acestei emisiuni se numește Autobiografia în 20 de secunde. Oh. Așa că o să auziți, la un moment dat, o să înceapă un cronometru care o să facă el așa, țac, țac, țac, țac, și spuneți în 20 de secunde cam ce ați vrea să spuneți despre dumneavoastră. Ia, ascultați cronometru. Oh, ce mă fac. Autobiografia în 20 de secunde. Cred că am rămas o rebelă în sufletul meu. Mă războiesc cu tot felul de idei care nu corespund, cu mentalități care, cum să spun eu, ne dăunează în loc să ne ajute. Muzica este liantul. Prin muzică realizez tot ceea ce pot. Gata, v-ați încadrat foarte bine în 20 de secunde și foarte frumos. Pentru că sunteți o rebelă, așa cum bine spuneți, nu o să începem, ca de obicei, emisiunea noastră cu poveștile din copilărie. o să începem cu Margareta Păslaru cea de astăzi. Ah, mă bucur, mă bucur. Ce pot să vă spun și sunt bucuroasă că mi-a rămas energia și inspirația. Iată, am, am idei. Sunt omul cu idei și mă bucur de ce? Pentru că... Tot ceea ce înainte vreme nu se prea putea spune și piesele, dacă erau respinse, erau respinse din cauza textelor, nu a muzicii niciodată nu a fost Dar nu era bun mesajul respinse. pentru... Mă rog, și <laughs> acum faptul că poți să, să exprim aceste idei este o binecuvântare și iată, mai mult decât atât am o echipă de orchestratori fenomenal și le înregistrez la Jolce Andrei Cherește și după aceea dacă reușesc să adun suficiente piese la sfârșitul anului scot un album în beneficiul unei cauze speciale unei cauze meritore. De unde această, nu știu, idee să faceți toate aceste lucruri pentru câte o cauză? Pentru că sunteți implicată în foarte multe uh, uh, acțiuni de voluntariat, acțiuni umanitare. Toate uh, provin din muzică. De ce? Pentru că această muzică o vând și deci drepturile de autor ajung unde trebuie. Cam așa vine Adică nu da, da adică adică cum... nu organizez eu, nu, da, da, da. eu La Crucea Roșie, la UNICEF la, Adică acolo unde unde este nevoie Și chiar v-am adus un album Care a fost dedicat uh, uh, celor de la colectiv uh, Și așa încât mă, mă mișcă uh, O anume situație într-un anume moment Și uh, spontan uh, apare cel căruia trebuie să-i uh, parvin acest uh, modest, modest ajutor dar credeți că, nu știu, această lecție a, a ajutorului ați învățat-o de-a limbul timpului așa pur și simplu sau poate v-a ajutat faptul că a stat o perioadă nu știu, în America unde era unde au o, o cultură pentru ce înseamnă să-ți ajuți adevărat. aproapele și... E foarte adevărat că acolo s-a cimentat, dar dorința de a, de a ajuta a fost uh, întotdeauna, doar că nu știam cum uh -huh. să -o, -o, o manifest. De pildă când au fost marile inundații în 70 sau nu știu când în Moldova Imediat ne-am ne -am adunat cu toții și la uh, Teatrul Lucea Surza Bulandra am făcut un spectacol în beneficiul lor. Deci vedeți, adică exista, exista aceasta... doar că, cum să spun? Nu era organizat, uh, poate, da, da, la da, fel ca în America. Da, nu era, nu ca acolo, eu nu compar cu acolo, nu se poate compara uh, sub nicio formă. Și am să vă spun de ce eu când povesteam uh, prietenilor că donez 100% drepturile și zice, must be crazy. Acolo <laughs> în că America toți, când povesteți... Când povesteam. Uh -huh. De ce? Pentru că uh, ei dau 10 cenți la dolar pentru charity. Sigur că au milioane de discuri vândute de uh -huh. o altă propoziție. De aceea nu ne putem compara. Nu, ne putem inspira. Asta e tot ce putem face, dar nu putem. Nu, nu, și nici nu are sens, nu are sens. Deci cum arată viața dumneavoastră de zi cu zi acum? Acum v-am spus în bucuroasă când mă trezesc cu câte o idee și <sus> nici n-apuc bine să mă duc la baie lip lipali așa în repede la pian să notez și după aceea iau legătura cu, fie cu Andrei Cherește, fie cu Călin Grigorieu sau uh, George Popa și imediat uh, lucrăm la, la orchestrație. Uh, și lucrurile vin, vedeți, anul acesta de fapt am început cu 2-3 ani în urmă, uh, volumul 2, pentru că așa am promis, trebuie, trebuia să vă aduc și cartea, dar nu o am de la Curtea Veche, eu și timpul. Și s-a încheiat cu va urma. Deci am rămas datoare. Ați trebuie, o promisiune. Trebuie, exact. Trebuie deci, să există volumul 2. Da, deja lucrez la el și este o muncă titalică. Adică e, foarte, îmi face foarte mare plăcere, dar dar este foarte minuțioasă, știți, sunt mii de fotografii care trebuie scanate la o rezoluție cât de cât. Dar și... le mai aveți? Ați păstrat fotografii? Acum, ați păstrat am, mii, mii, da? sunt, mii, mii. De, adică s-au adunat de pretutindeni și acum trebuie să le pun pe categorii. Și... și chiar și în perioada în care a fost, ați fost plecată din țară, ați plecat cu ele și v-ați întors cu ele? Cum ați păi, avut grijă apă, de ele? Am să... altele, nu? Aha. Aici au Nu apă... sunt toate din ani, În ultimii 10 ani am avut o activitate nu vreau să mă laud, dar faptele vorbesc, știți, nu-mi place să spun faptele, în fiecare an am lansat un disc de autor cum v-am povestit pentru da. o anume cauză e, ă, publicul poate nu înțelege a, am mai scos un disc, dar câte ore, ce muncă câtă migală intră în fiecare piesă care are trei minute, nimeni, nimeni nu poate să conștientizeze ce înseamnă acest lucru Haideți să vorbim puțin despre proiectele dumneavoastră minunate, cum ar fi, de exemplu, acest program pilot de terapie audio, Da, da, da, da vise frumoase da. pentru da? vise frumoase da, copii. Da, acesta a fost uh, discul pe care l-am scos uh, tot la curtea veche și sunt povești șoptite. Și uh, programul pilot la uh, Spitalul Grigore Alexandrescu va, nu vreau să spun numele spitalului, avem promisiuni că va fi preluat. Și, și de în alt, alt, alt spital. Asta îmi doresc să, să fie. În cât mai multe spitale. Da, în cât mai multe în țară. Și, și de deci ce, ce sunt niște povești? Povești optite Anderson. Astea mi le-au dat atunci și le-am uh, interpretat uh, uh, nu numai rolul povestitorului, dar chiar uh, personajele schimbând intonația, vocea și așa mai departe. Deci, um, și sunt povești pe care ei le pun să le asculte copiilor? Ce-mi doresc eu? Noi am tras fire, știți, ca uh -huh. să le asculte numai seara la culcare. Și am să vă explic de ce. Uh, seara um, medicii pleacă, surorile se retrag, cei care au stat cu copiii pleacă. Deci ei sunt singuri și uh, probabil ușor speriați și ca să doarmă zâmbind, chiar așa se numește programul Vise frumoase copii, ca să doarmă zâmbind și să, să le abată gândul de la durere. Și de la singurătate. Astea. Durerea în special, durerea și teama de o injecție, teama de o operație și are un efect uluitor. Și mă surprinde că atât de greu merge această convingere pe care eu credeam că nici nu, nu mai este necesar să, să insist, dar își închipui că dacă vine un clown, oh vine un clown, ce Acela vine dimineața și îi distrează, dar momentul de relaxare și momentul de liniște atunci au nevoie, fiindcă nu e mama acolo să-i șoptească povestea și să o spună. Sau chiar dacă e obosită și este extenuată, nu mai are putere să. Au fost, au filmat câte, câțiva părinți care chiar asta spuneau, întreba și da, să citești poveste. Nu, de ce nu i-am citit niciodată? Știți, asta este rolul. Și la o adică nici măcar nu este nevoie să citești. Trebuie să improvizezi, să șoptești ceva. A fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi, nu. Și copilul rămâne cu, cu senzația aceea misterioasă. Oh, și ce a făcut? Și s-a dus acolo, fă frumos, a balaurul. Hii, și ce a făcut? Păi a scos paloșul. Adică e suficient să le, uh, uh, um, cum să zic eu, animi, adică imaginația, să le trezești imaginația și fiecare și imaginează altceva. Și, și să-i duci într-o altă lume exact, de care au nevoie, absolut, mai ales în situația absolut. aceea. Și câte cinci minute, nu mai mult. Dumneavoastră așa îi spunea să cei povești când era mică? E, sigur că da, că ca orice... <coughs> I-a avut noroc da, să aibă așa o mamă da, da, cu talent da. de, de, să povestească așa, de, așa de, frumos. Nici măcar nu-i vorba de asta, trebuie făcut în penumbră, nu cu lumină, știți, și fiecare mămică cred eu care are sistemul ei de, de, de a povesti și de, așa încât... Dar revenind la, la muzică, chiar dacă reușește, cum să spun, acestui album, am să vă invit la, la lansare. Albumul Providența, a apărut a în 2018. A fost lansat anul v-am dat caietul, da, dat da. caietul și um, acolo sunt alte, alte piese și avem o recenzie foarte frumoasă um, a domnului Poen adică foarte, foarte la obiect, cum îmi place mie așa concis și, și la obiect. Și acel caiet, acela este foarte important pentru că e al treilea și îi invit pe toți cei care doresc să-și extindă repertoriul și vor să le reorchestreze. Să împrumute. Avem caietul să da, arătăm? Avem... Uitați, acesta este caietul. Numărul A, 3, da. să arătăm că aici sunt partiturile. Da, da, partiturile da? și pentru cei care uh, au scăpat anumite recenzii, de pildă la, la final, am uh, impresiile unor personalități, chiar pe ultima pagină. Uh, și... Așa, avioane uh, de hârtie. Da, da, da. <laughs> Există și o melodie în amintirea bunicii pe care ați spus. o da, bunicii Providența? mei. bunicii mei. Nu, bunicii mei este. a apărut pe mai multe discuri, știți, asta am. le-am le -am dedicat această piesă, am compus-o cu ani în urmă și am refăcut-o cu Alegreto, cu grupul Alegreto, condus cu corul, de doamna, uh -huh. da, de doamna Codreanu. Și, și sunt și alte piese. Vă spuneam pe drum, libertatea nu se învață, ci reflectă un fel de a fi. Cred că ce se întâmplă acum, libertatea este prost înțeleasă, așa mi se pare și cer scuze dacă subăr pe careva. Dar a fi liber nu înseamnă măcelării pădurile, pentru că e dedicată mediului înconjurător, știți, și... Nu înseamnă să aruncăm hârtii pe jos sau să ierim pe plajă, asta nu înseamnă să suntem liberi și facem asta, nu. Deci, chiar am un paragraf în care spun pădurea e pângărită, vorbirea violentă, respectul răsturnat, asta nu e libertate. Adică, exact ce vă spuneam acum, pentru că pot să spun anumite lucruri, nu se difuzează. Nici acum. Ce ar trebui să... să însemne libertatea pentru oameni? fiecare înțelege altceva de aceea, eu nu dau o definiție eu spun că reflectă un fel de a fi deci eu revin la, la obsesia mea că faptele contează, vorbe, vorbe avea Dalida, parole, da, parole parole, parole și toate zboară, știți? Uite, acum ne aflăm chiar la patru ani de la, de la colectiv și și la asta mă gândesc, cum de v-ați gândit în acel moment mișcat, să fac ceva care să niște... Când am auzit, când a fost tragedia aceea, am avut așa o, o, o senzație absolut uh, cu nu, nu, nu puteam să explic, nu puteam să dorm, aveam așa un fel de, de, de uh, nu exact, coșmar. Mă obseda și, pentru că tot lucram deja, lucram uh, la un, la, album. La, la un uh -huh. album, odată am spus, asta e, trebuie să fac ceva trebuie fac, cât cât o fi, cum o fi, trebuie să fac ceva pentru, pentru această situație și l-am lansat chiar acolo, asta a fost chiar, um, uh, am fost atât de tulburată, încât n-am putut să, să vorbesc, au venit diferite televiziuni să fac o declarație, n-am putut să scot un cuvânt, mă credeți? Așa am, am dat autografe, am vândut, am vândut la o masă și asta a fost tot ce am putut să fac. Vorbeam despre faptul că în Providența există și aceasta și spuneți că de multă vreme aveți această, um, aceste compoziții dedicate bunicilor Pentru că ați fost foarte atașată de ei? Ei m-au crescut de fapt și așa încât așa a rămas cu, cu, cu gândul bunicul meu un, Cum să zic eu, foarte cunoscut la vremea lui sculptor Dar și astăzi vă cu lucrările lui fără să știți că îi aparțin, este vorba de Femeia Culciorul, izvorul Sisi din Cişmigiu, și tot acolo în rotondă Titu Maiorescu, și la stadion Discobolul, adică are multe lucrări în toată țara. În Berlad chiar este o stradă care poartă numele, și la Galați a avut monumentul lui Cuza Vodă. la Iași monumentul Cavalerii, adică sunt, sunt foarte, foarte mândră. Și am crescut în atelierul lui, pot să spun, pentru că, um, ca să-l inspire, bunica cânta la pian, Chopin. Deci ați crescut de la început, așa, în acest... Da, așa, nu? E, așa e, așa e și s-a lipit de mine microbul, ca să spun așa. Și v-a plăcut să și pictați, desenați, dacă vedeți la bunicul? Am făcut, am făcut uh, da, bine, am luat chiar uh, cursuri, uh -huh. da, da, da, la școala uh, uh, Nicolae Grigorescu, era chiar vis-a-vis -vis de Catedrala Sfântului Iosif, chiar acolo Acum mi se pare că s-a mutat în altă parte Și l-am avut profesor pe Tofan și pe Petrescu la sculptură Și pe mine m-au atras, vedeți, costumele de acolo mi se trage Nu, nu neapărat ce făcea bunicul, ci faptul că mi-a dezvoltat imaginația și mai târziu și făceam, static. da, da, exact, schițam, schițam costume, schițam tot felul de accesorii și decoruri. Am avut la un moment dat. Mi-am făcut așa într-o ladă de carton găsită, nu știu unde, un teatru de păpuși. Bine, mulți, mm -hmm. au, mulți actori au, au vorbit despre asta, mm -hmm. dar eu acolo jucam toate personajele, și împăratul, și prințesa, și trompeta, <laughs> și întrăgeam cortina, și, mă rog, în becuri colorate ca să le pun să am... Cu diferite lumini și să De deci, ce? Vă ajutau și bunicii nu, la jocurile nu, acestea? Nu, sau era nu, pur și nu. Simplu, nu așa mă lăsau singură să... Da, da, să-mi văd eu de... Ei și-au fost lecțiile de balet cu doamna Florea Capsale, care iarăși... Vedeți, de-aia recomand mămicilor care au fetițe dați-le să facă balet un an, doi, pentru lecții sau gimnastică sau ceva de ce e, le dezvolte. Un... De, exact alt mers, o atitudine, o ținută, corectă, adică cu care rămâi toată viața. Așa în este, că faci așa altceva. Este. Pe mine, cum să m-a ajutat foarte mult. După aceea mi-am creat propria coreografie pentru piesele pe care le-am interpretat și... Um, Vine și doamna Lia cu la pian, vedeți, toate astea rămân, adică, cum se spunea, înainte cei șapte ani de acasă, e cam așa, trebuie să, nu doar bunele maniere, care sunt, desigur, foarte importante, dar să le deschidem aceste ferestre care rămân pentru mai târziu. Și pe un vor alege, adică nimeni nu, nu, nu, nu dau învățarea la pian cu gândul că o să fiu pianistă sau că o să devin balerină, nici vorbă. Nici dar poate că într-un fel ați avut și să zic, nu știu, norocul să aveți parte de niște profesori extraordinari, să fie o generație de. Dacă credeți că am fost oameni... Nu, dar la noi, prea Acum. mică. Da, eram prea mică, dar. Uh... Adică au fost niște oameni cu har care da, v au făcut da. să vă placă, poate, nu, și să vă. Uh, e, erau să foarte vă... severi și asta. Asta da? și este o calitate foarte, foarte importantă, pentru că. Că, doamna Capsali avea un fel de baston uh -huh. și dacă nu stăteam cu picioare la pardon, poziția uh -huh. întâi și ground de car și toate astea deci vedeau, puneau baston între picioare și ținuta și la spate da, și, adică imediat te corecta cu adică era doar o intenție, nu era vorba de, de a ne atinge nu, pur și simplu te îndrepta cu acel baston. Da, da. Haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim imediat. La radio cu Andreea Esca, la Europe FM. Invitata mea de astăzi la radio este doamna Margareta Puslaru. Ajunsesem în perioada școlii unde făcea balet și unde făcea pian <laughs> și, unde... și vorbeam despre ce minunat este să ai profesori extraordinari. Da credeți că există, nu știu, niște lecții cu care ați plecat din perioada respectivă și v-au ajutat toată viața care să vină, nu știu? Nu cred, adică e, e un fapt, e un fapt, că mi-am mi cu ușurința cu care am lucrat după aceea, de acolo se trage, desigur, adică contactul cu, cu maestra de balet, cu profesoara de pian, cu, nu? școala de belearte și așa mai departe, adică toate, toate s-au materializat mai târziu și mi-au mi folosit, dar vedeți copil fiind nu conștientizez la vremea ceea ce se întâmplă și acționez natural pe parcurs incluzând ceea ce ai învățat, ceea ce știi foarte interesant. Părinții dumneavoastră erau la fel de deschiși, nu știu, să vă Nu, nu, bunicii face... m-au crescut, bunicii m-au crescut și de aceea am rămas foarte, foarte atașată și uh, era clar că uh, o să desfășor o activitate, activitate artistică. artistică, sigur, nici nu se punea problema. Dovadă că uh, am vrut să dau la Institutul de Teatru toate colegele mele deja dădeau la facultate tu unde te-ai dus, unde te-ai dus, acolo, acolo da? și, băi, bă, tu trebuie să te duci la teatru, sigur <laughs> Ei, era Costache Antoniu rector atunci și exista o regulă, să spunem că studenții la Institutul de Teatru nu aveau voie să profeseze în primii doi ani mă părea logică, adică să nu li se urce la cap, să nu știu, mm -hmm. nu, nu știu exact. Mm -hmm. Să fie mai la Și a mi s-a spus există o, o, această regulă, ori eu deja începusem să cânt și să fiu cunoscută, dacă ar fi dispărut doi ani, ar fi fost dezastru, mm -hmm. dezastru, adică atâta lume Nu v-ați fi putut permite intuit, să Nu, dar tipziți. ar fi fost păcat, da, deja da, da. avusesem recordul de vânzare al discului, la vremea aia, 26.000 de exemplare, era extraordinar, cu chemarea Mării George Grigoriu. Și sigur nu pot să vorbesc de dânsul fără să vorbesc despre Ileana Pop și despre Lazarov și um, cei care m-au uh, lansat la televiziune, dar... Um, N-aveați exist... cum să vă duceți, să stați 2 ani acum fără să nu, mai... Nu se poate. Ar, ar fi fost păcat pentru că Tot ce ați făcut e, atunci. deja era, era un, un, un flux anume, știți, care, care curgea bine, adică avea... Hey, și m-am dus la dânsul în audiență să explic, vedeți că muzica și teatrul și, uite, comedie muzicală și toate acestea se, se împletesc cumva și înseamnă, da, e, eh, fetigo oruna oralta. <fie> S-a roșit atât de tare că mi am fost <fie> frică că pățește ceva. E, și după așa un veto. Un veto, nu. Mi-am luat repede actele unde să mă duc, unde să mă duc și m-am dus la drept. Dar drept de ce? Păi, pentru că vorbeam, eram, uh -huh. cum spunea o copie, ai papagal, de acolo. <fie> Puteam să mă exprim fluent și. Și a dreptul. Și râdeau, da, da, nu, n-am nu, terminat. nu la las. sfârșitul anului, nu? La sfârșitul anului, înainte de examen, am primit un telefon de la teatru uh, Municipal, se spunea atunci. Odeoana sau nu? care nu. Ambulandra era, Ambulandra uh -huh. era municipalul. Uh -huh. Și mi s-a spus domnul director Vrabie, el era director atunci vă invită și domnul Liviu Ciulei. Tovarășul Liviu Ciulei. Da, da, da, da, da, da. Tovarășul Liviu Ciulei. Erau deja tovarăși. Invită, vă invita la o audiție, așa se numea. Nu era casting, nu, știu, nu, nu era, nu la o audiție. Și când am avut și zic, da sigur. Și când mi-a spus la ora cu tare, veniți așa, așa așa. Și am știut chiar înainte de a... De a vă fi, duce. De, de, de, Da, da, am simțit că dreptul mai poate să aștepte. <lără> <lără> și, și am dat acea probă. Pentru După că asta era, a fost, uite, dumneavoastră era, da, da, Era vorba de actriță aici. Aici era... E, asta am spunea domnul Ciulei e, nu te-am adus să când ți, Eu vreau să joci în stil brehtian nici nu auzisem de brecht, aveam 19 ani atunci, și, sigur, după aceea m-am informat Ceea și cum greu, foarte greu, un rol cu totul altfel, adică tot era declamativ, rece, fără comunicare, fără... Oh! Și după probă au trecut câteva zile, o săptămână, eh, te povenești că n-a fost să fie. Și iar a sunat telefonul și a spus a spus, poate după să mai aștepte. asta, da, după asta ne întâlnim la sala Icoanei și acolo um, au fost selecționați, adică am fost trei uh, din afara teatrului, din afara angajaților. Toma Caragiu care venise de la Ploiești și Maria Tănase, nu? Și Maria Tănase, dar trebuia să joace uh, Jenis pe lungă. dar s-a prăpădit un an mai târziu și Jules Cazaban la fel și după aceea a dar fost înlocuită de Clodi Bertola. Dar cum simțează, nu știu, când apărea afișul acolo în care zicea, nu știu e, Până la afiș, până, până la, afiși, până la, afiș la e, e, era la au Panou repetiție. Da, Au repetiție la era, sala. era trecut acolo la da, la vizier și m-am dus, eram bucuroasă eram fericită și sigur și speriată și intimidată, dar cu, cu... Flacăra, flacăra arzând, așa. Dar prima, prima dată pe o scenă a fost deja când aveați patru ani. E, bine, aia a fost ați, mă, Madame Butterfly, copilul, copilul. Cum ați copilu, ajuns la patru ani acolo? Copilul, uite așa, jucam copilul, aveam... unde vă, de unde vă, vă luați Asta ră. nu știu, nu, nu mai, mai țin minte, nu mai țin minte, sunt lucruri care... Dar a fost la grădiniță? Da, sigur, cum Și acolo, erați și acolo la sărbare... Nu, Sau nu? Eram eram de totuși, când da? eram mică eram timidă dar uh, nu nu, nu, uh, nu eram foarte sociabil, de fapt nici acum nu sunt astea foarte interesant, nu simt nevoia să mă duc în lume și așa, adică eu dacă am pian și am unde să scriu și am liniște, sunt foarte fericit. Deci nu erați așa chiar un copil de, nu știu care să joace în stradă cu toți copiii. O, jucam fotbal, jucam fotbal cu da? băieții, sigur că da. <laughs> dar, uh, nu, nu, cum să spun eu, uh, pentru mine era normal, te un pic așa, un pic așa, dar uh, mă trăgea ața în direcția aceea și asta, asta era, era foarte important, că, că îmi plăcea, pentru că am avut colegi care nu știau ce or să facă, nu știau dacă le place sau nu le place, sau... Ce de făcut și... Dar după, la un moment dat, adică, care a fost momentul în care, după această mică intervenție la patru ani, care a fost următorul moment în care ați ajuns pe scenă? Pe, când pe recitalurile fost... de pian și recitalurile de, aici de balet, a început, Adică, da, sigur? Că... adică uh -huh. fiecare profesor își alegea elevii pe care îi aprecia mai mult și aveau curaj să-i scoată în față. Uh -huh. Și, așa și se simțeau făceau. că aveți această, acest potențial. Și de câte ori ta? eram aleasă cuiva, uh -huh. sigur, era o mândrie, o bucurie. Hei, a ales, mai ales pe mine. <laughs> <laughs> și de cântat? când ați început, practic, să. E, aceasta a fost. E, erau niște filme cu Lolita Torres pe vremuri. Dar înainte de asta, Roberto Benzi. A fost un film cu Roberto Benzi. Uh, micul dirijor minune și uh, mă rog, ei erau foarte, foarte severi și părinții, dar la, da, da, în general familia. La cinema aveam voie, acolo aveam voie la expoziție, aveam voie la... Da, la teatru, vă duceau da, la teatru. Da, da, da, da, mergeam uh -huh. și la operă uh -huh. și cum să nu. Uh -huh. Dar, dar um, uh, ce-am văzut la film atunci, asta a fost că la cinema Roberto Benzi. De atunci dirijam până în casă non-stop cu un creion, și de baghete. M-a fascinat și după aceea a venit acest film cu Lolita Torres, pentru că vedeți cum se leagă. La clasa Florei Capsalii am avut, făceam dansuri de caracter. Grecesc, rusesc, spaniol și am învățat să bat castaniete. Și asta aveți cam câți ani când asta? Cred că aveam șase, șase, 5 uh -huh. șase ani. Da, da, da, adică da. înainte de a începe școala. Și băteam castanete și asta, asta a fost uluitor pentru că uh, niște colegii mi-au spus trebuie să vedem vârsta dragostei. Eu o actriță acolo care a aluniță ca tine. Uh -huh. <laughs> asta a fost și m-au convins să mergem. Și când am văzut-o că și ea bate mi am zis oh trebuie să-mi scot castanietele și așa s-a întâmplat după aceea că la televiziune, mă rog, e poveste lungă, trebuie să luați cartea, doamnă, da, trebuie să trebuie luați să, cartea. Trebuie să luăm pe rând, gata, da, ați avut șase ani, acum v-ați făcut mai mare, ați ajuns la liceu, ați făcut liceul Lazer? Am fost și la Lază, adică au fost vreo nouă școli, de ce? Pentru că mereu se mutau de colo-colo și atunci o trebuia să intru la altă școală și la alta școală. după părinți și vă da, mutați da, cu casa. Și atunci, atunci asta a fost <coughs> uh, salvarea și am fost și la Zoia Cosmodemiasca, Biasca, cum da? se cheamă o vreme, bine la Maiorescu acolo am învățat primele adică am învățat alfabetul cu doamna Jercan doamna profesoară Jercan învățătoare, pardon, tovarășa tovarășa, tovarășa da. Da. învățătoare, cât timp ne-a luat să ne de asta E, și, și când ați început? Deci în, deja în școala primară mergeați în continuare la tot felul de spectacole? Asta le făceam, dar încă o dată nu pot să analizez Vedeți, a fost atât de fluent totul și atât de firesc încât nu, nu poți să, să analizezi sau să ierarhizezi Important este că la Casa de Cultură unde cântam mm -hmm. cu Paul Genser, acolo m-a văzut doamna Elena Pop și acolo și m-a remarcat și atunci George Grigoriu Și erați în eram liceu? Elev, dar, sigur, ah. Eram elev, da, sigur, eram în clasa 8 -a. Și, și e, e, ideea este că e, e, George Grigoriu atunci mi-a spus fetiță o să scriu ceva pentru tine și am crezut că e o glumă. Dar așa a fost și mi-a scris Chiemarea Mare. Și pe urmă au fost foarte aceea, mulți compozitori ei, da, care da, au scris. Da, da, da. dădeau telefon să-i spună Gigi, mi și mie numărul și vreau și o să-i dau o piesă. <laughs> <laughs> și tot așa. Și... E, a fost, a fost foarte, foarte e bine, totuși, că de interesant. acasă vă încurajau și vă susțineau să faceți asta. Dar nu că ar nici fi fost fi nici oameni poterești nu. era imposibil să mă mai oprească. <gătă> era imposibil să mă oprească cineva. Vă prea mult. Deja sem da. Nu și se simțea că... Cum că aveți se spune, o chemare? Că sunt cu minte că am o chemare, că asta vreau, că nu mă interesează nici băieți, nici una, nici alta. Nimic. <gătă> Eu vreau să cânt și să-mi văd de muzica mea și de... Asta, asta a fost adică seriozitatea cu care am făcut-o dar nu pentru că mi-am propus asta Știi, cum Când îți dorești mult ceva și ești aproape pe drumul care trebuie trebuie să te concentrezi nu, nu, adică la repetiții nu suflam și unii făceau glume și se supărau regizorii sigur că da și nu spuneau cum e posibil liniște, eu vorbesc aici e, când spune un regizor sau un compozitor așa e tragedie, înseamnă că ea n-au ce căuta acolo N-au ce căuta când îți explică un Nu personalitate, să acolo. Cam așa, știi? Adică e. e este, este. Bine, foarte... ați, ați fost. Și ați... Toma, care a de pe de și același lucru și cu Biba, nu s-a întâmplat. Spunea, zice, dacă cu tare îl place pe cu tare, nu mă place pe mine, n are ce să caute la mine. Știți, foarte interesant. Vedeți, deja el învăț, știa cum se desparte publicul în, în, într-un fel sau altul. Uh, și pe biban enervat când se uitau la ceas. deci eu plec din studio dacă se mai uită vreun cameraman sau careva la ceas, eu plec din, din platou. Știți ce mă gândeam acum când mi-ați zis despre cât de serioasă erați de mică? Um, am gândit la faptul că am vorbit cu Corina Chiriac despre dumneavoastră ah, și unul dintre lucrurile pe care mi le-a zis, acesta a fost că nu te pui cu seriozitatea, Margaretei. Când eu eram domnișoară, asta se întâmplă în secolul trecut, la proție și la figurat, exista o elită de cântăreți distinși de vârsta mai mult sau mai puțin a părinților mei, cum îmi place mie să spun o coroană de actori, de soliști, care păceau deliciu emisiunilor de varietăți de sâmbătă seară. Și toate astea au mers bine și frumos, până într-o zi, când a apărut la televizor o fetiță cu ochii albaștri, cu cu cârn și adorabilă, care avea două codițe răsucite de sus, care codițe se terminau cu câte o fundă. Noi, fetițele de atunci, care aveam și noi aproximativ 10-11 ani, am salit în sos de fericire pentru că a apărut cineva apropiat de generația noastră. <laughs> nu aveam de unde să știu că acea fetiță, frumușică și zgâtie de față, Ei, va pusti. reveni Margareta Păslaru, adică o icoană, a muzicii ușoare românești. Cu mare bucurie am cunoscut-o câțiva ani mai târziu, să zicem vreo șase-șapte ani mai târziu, când m-am lansat și eu. Iar Margareta a devenit cu siguranță nu numai unul din idolii mei, ci un ideal de profesionist. Am învățat multe de la ea, atâta cât mi-a permis firea mea rebelă. Margareta este un soldat absolut perfect în ceea ce privește disciplina de sine, când e vorba de uh, înregistrări, de filmări, de ajunsul punctual la sala de spectacol și de comportamentul perfect, de atitudinea scenică, de relația cu publicul și cu colegii. Doamne, doamne. Nu am destule cuvinte să o laud, tot ceea ce pot să vă spun este că au trecut câțiva anișori de atunci, eu o iubesc și o apreciez la fel de mult, și uh, sunt fericită că sunt contemporană cu ea Și că am avut un asemenea model Îi doresc sănătate, îi doresc putere de muncă Și acțiunile de binefacere în care este implicată Doamne ajută să ajungă la cei în nevoie oh, Corinella, Corinella, dacă ne asculți draga mea Eu așa îi spuneam, mi-a plăcut de ea foarte mult Și, și mai mult am și compus uh, piese și uh, i-am uh, oferit prin care un simț al humorului extraordinar și v-am adus acel disc actorii cântă, Corina uh -huh. este pe acel disc, uh -huh. da, da, da, și am făcut și niște turnee împreună, ne-am înțeles foarte, foarte bine, bine, e atât de dăruită și atât de... Te-am da, amintit dintr-o dată că despre asta mi-a povestit cât de serioasă sunteți e, e, și e clar că așa a fost de mică, pur al, și nu simplu. nu se poate, nu, altfel nu se poate și cum să zic eu, setea aceasta de, de a cunoaște, m-am și compus o piesă pe această temă, și de a, de a afla, de a lucra, de a, cum să zic eu, de a te manifesta cumva pentru public. Aveți niște, nu știu, artiști tineri pe care îi urmăriți în acest moment, care păi vă da. plac în mod deosebit, care v-au atras atenția mai mult decât alții? Din 2010 am inițiat un premiu, care împărtă numele, pentru originalitate. Și asta de ce? Pardon. Ideea mi-a venit urmărind, cum să spun, mimetismul. Uh, și e foarte trist că sunt uh, împinși către acest mimetism. Adică în loc să le încurajeze personalitatea atât cât au acea amprentă, știți? Sunt nevoiți Mi se să se pare imite... că toți sunt la fel. Uh, uh, sunt, adică concursurile acestea care sunt distractive, sigur că da, uh, câștigă cine imită mai bine. Uh -huh. Nu-i trist? Mi se pare că nu, nu se... Adică, da, da, în clipa în care l-aș ruga, cântăm ceva așa ca tine, o piesă românească. Adică știți care e proba focului? O prima audiție. O prima audiție este, este într-adevăr proba pentru talent și pentru ä, ä, reușită. Cum spunea Asile la Nicola, un dat, o prima audiție poate să fie prima și ultima. Ä, este atât de greu să cânti o piesă pe care n-ai auzit-o niciodată. Habar Ori ei au mereu un ghid ascultă un interpret o interpretă cântăreață o vede cum se mișcă și apoi uh, se simte inspirat și cântă ca ea nu e rău se distrează dar dacă eu întreb spunem cum cânți tu ceva așa de la tine N-am auzit pe cineva să poată să vină cu o primă audiție și să bubuie, adică să, să facă să șlager, atragă atenția. Sau, sau să se remarce cu o piesă românească. Foarte rar, foarte rar se întâmplă. Și aceia care au reușit au, au făcut uh, uh, carieră, știți? Ce am încercat eu să spun cu, acel, uh, cu, cu acei tineri pe care îi remarc uh, din diferite domenii artistice, le ofer un premiu. Uhum un premiu de, pentru originalitate. Și deci asta este un fel de, cum să zic eu, încurajare, să spunem. Un fel de încurajare pentru mai târziu. Și um, asta îmi doresc, dar vedeți, ei săraci vrând să apară și vrând să cânte, n-au încotro și asta trebuie să facă, trebuie să imite pe cineva ca să fie luat în seama și să apară la televiziune am înțeles. Da. Dar vă gândiți, v-ați gândit vreodată să faceți un duet cu cineva? Încă nu, încă nu. Eu am făcut duet cu actori. Am făcut da. cu Florin Zamfirescu, este altceva, dar... Mă gândesc um... cu un, nu știu, cu un cântăreț din actuala da, generație. Da, da, trebuie să vă gândiți, sigur, mă gândesc, dar doamna, trebuie să aibă o, cum să zic eu, un subiect adecvat. Sigur că, adică, că da. Păi, sigur că da, adică vine bunica cu nepotul. Altfel cum, <laughs> păi? <laughs> nu? Sigur că trebuie, adică... dar pot fi, sunt atâtea subiecte care sunt comune și tinerilor. Majoritatea sunt și... piese de dragoste, Amin. doamnă, și ar fi ridicol. Nu merge așa. Nu, eu îi susțin, îi susțin și îi las pe ei să, să se dezvolte. și toate la timpul lor. Așa cred eu, toate la timpul lor. Adică, da, Eu sunt sigură că s-ar putea cineva odată să facă un duet, dar nu apare dumneavoastră care ar fi foarte potrivită să le faceți cu cineva din, nu nu, cu, tinerii, cu, actorii, cu actori sau lucrat, ceva, nu, nu merge, nu da? merge, pe, nu, nu. Da? Uh, vă spun, uh, dacă ar fi numai pe audio ar merge, dar în clipa în care aparim pe video vă dați seama, explodează hlebea care, va de mine, ia nu. uite ce... Nu sunt, aici de, nu sunt de acord nu, cu doamne, e ridicol, e ridicol, scuzați-mă, e ridicol. Adivin, Bine, om, poate om. faceți audio atunci, ca să fim la jumătate. Asta este altceva, da, dar n-ai cum să faci publicitatea altfel, nu merge, nu merge, credeți-mă, și Dar puteți un alt să faceți curent, un venit, acum, curent, venit acum în minte, puteți să faceți melodia și faceți un videoclip care este ilustrat cu, cu totul altceva, sunt niște personaje, niște actori care sunt în videoclip doamne, sponsori îmi dați? Da, da, uite, fără, gata, acum. Fără sponsor nu se poate. Acum a venit ideea asta și o să mă țin de noi să o faceți. Uite așa, așa, așa, că fiecare. Eu n-am reușit să fac piesele mele pe, pe video. Cum păi, va, da, poate da, că cine știe, uite, poate asta o să o faceți. Nu, nu, nu Adică gândiți-vă așa, cum v-am spus, trebuie să fie textul, deci bunica cu nepot. Nu e adevărat, o să cu nepoata, vede, Bine, o să găsesc sau... O să caut eu. O, o să caut o melodie <laughs> să se potrivească. Până atunci să ascultăm o melodie și ne întoarcem imediat. La radio cu Andreea Esca la Europa FM. Doamna Margareta Păslaru este invitată mea de astăzi la radio. Până când ne hotărâm ce melodie o să facem nouă sau nu în duet, știu că mergeți la un festival. Da, am fost invitată? invitată, da, am primit câteva invitații și la festivalul Maria Tănase, la care am fost și în 71 și în 2009. Maria Tănase împrinesc, adică festivalul 50 de ani, vă imaginați. E, dar mai uh, curând uh, voi fi prezentă la festivalul. Uh, tânăr. Vedeți, vedeți că... <laughs> da, da, da. da. <laughs> Astra așa Sibiu? încât, da, exact, la uh -huh. Sibiu. Și invitația aceasta mi s-a părut absolut deosebită. Domnul Anchidin a fost foarte entuziasmat și mulțumesc. Așa încât vom vedea, este Teatrul Gong. Despre asta este vorba. Și... Sunt și surprize pe lângă difuzarea, redifuzarea filmului Veronica, pentru că există un public tânăr pentru asta. Dar la Sibiu, stimată doamnă, la Sibiu am făcut primele filmări pentru primul lungmetraj, pentru Tunelul, coproducția romano sovietică Tunelul. În care ați rucat cu domnul Dichisanu. Și cu el, și cu Emeric Sheffer. Mm -hmm. Da, e... Și uh, am filmat în 1965 acolo, wow. uh, s-a filmat la Sibiu, la Buftea și la Mosfilm, în Mosfilm, așa încât uh, vedeți ce, ce, ce amintire, adică a fost ceva absolut uh, uluitor, străzile Sibiului, arhitectura aceea superbă. Uh, și. Chiar, o să, chiar, chiar e... Și o să difuzeze și tunelul, oare? Acum, e, eu? eu am un montaj așa, uh -huh. să vedem dacă pot să-l transmită înaintea uh, filmului Veronica, pentru că e orașul lor, e orașul lor care a fost filmat uh, foarte bine, foarte bine. Păi să știți că acum, dacă mi-ați vorbit despre acest film, am și o surpriză pentru dumneavoastră legată de el. Aha. Da, ia să vedeți cu cine am vorbit. Era o scumpă, o dulceață de față, de interpretă, nu mai vorbesc, o curândă minunată. M-am înțeles foarte bine și la filmări cu ea și de plasări, am avut cam cu turnee, în da, țară, da. în străinătate, nu se, atunci, înainte de 89, nu mergeam da. dar, la în țară am muzică o ne, cu muzică ușoară, când am cântam și eu, toată lumea a Dar se lucra ușor cu ea, vă amintiți cum era la filmări? Ca orice femeie care se respectă, se vichisea în oglindă multă, aștepta să fie frumoasă, să fie ea era frumoasă, de la mama natură nu mai nevoie, dar nu, era normal, era o, era o scumpă, Ei, nu postul. știa să vorbească cu... Toți oamenii nu, nu se vedea că e bai vedetă și în turnei, la fel, era modestă. Numai lucruri frumoase poți spune, pentru că așa e, asta e realitatea, nu, nu, nu, nu fabulezi. Avea ceva deosebit, nu știu, mă gândesc ce avea deosebit așa pentru vremea respectivă. Personalitatea ei o făcea să fie deosebită din celelalte. Uh -huh. Era o trânsă. Dacă ar fi să-i transmiteți un mesaj, ce i ar spune Margaretei? Ce zic de anumit? O îmbrățișare de colegi să și să rămână așa frumoasă și voioasă și să fie sănătoasă. Da, chiar că surprize. A fost ziua lui, a fost ziua lui recent, 20 octombrie. Vă mai amintiți cum a fost când a fost la Moscova? Un ger, un ger Dar tot la Mosfilm am filmat și pentru Veronica, va scene pentru că aveau chroma key da. și zborul acela pe care îl avem noi peste orașul Brașov care s-a făcut după aceea și efectele speciale tot la Moscova. A, și și noi nu aveam făcute... atunci pe vremea aceea, nu, nu există chroma key? Nu, uh -huh. uh, în 70. Nu. Uh, premiera a fost în 72 la Veronica, da? Dar tunelul, uh, tunelul mi-au spus persoane că și acum se difuzează uh, în uh, cum să zic eu, Rusia, da? cum uh -huh, îi zice acum, uh -huh în URSS. Mm. Și acum se difuzează și culmea foarte interesant de 7 noiembrie. Deci ei încă păstrează ziua. Da da da, da, da, da, și... da. Și, și faptul că Veronica acum îl văd, adică este văzut de copii de acum, da, da. mie da. mi se pare extraordinar de întoarcere așa să vedem. Să așa cumva, să nu știu vedem la... Da, să vedem. Părinților cred că știu mai mult. O să vedem cum reacționează noua, noua generație. Însă. Uh, cum să spun, la filmările acelea au fost ceva absolut uh, uluitor, uh, foarte dificile, foarte dificile, și țin minte că uh, și pe Lulu Mihaescu și pe mine ne-au agățat, uh, așa, pe cu cum cu ham, exact, uh -huh. și ne-au urcat și am tras noi o dublă și uh, la un moment dat... Uh, se sting toate luminile, și noi am, noi am rămas agățate acolo. <gântu -i> ce se întâmplă? Ce se întâmplă asta mică? Eu zic, stai, stai liniștit, zic o fi un efect, doamna Bosna știe ce se întâmplă. <gântu -i> Că și se spus, acum nu. avem noi pauză. Doamna Bosan a. a mai vrut o, o dublă. Și zice, de-aia am făcut revoluție ca să avem pauză de masă. Bang! <gântu -i> și, și am stat cu mintea acolo 20 de minute sau cât a fost jumătate de oră. Și am vorbit, da, cu ce am mică și zic, stai cu minte. Zic, ei, uite, așa, așa, așa, zic, știi. Nu-ți fă griji eu sunt aici. A fost foarte interesant. Dar asta mi-a plăcut. Caracter. Uh -huh. Vedeți? Caracter. Pentru că vorbim de filmări și de festivaluri, dacă vă spun, nu știu, Celentano, Mirei Mathieu, e, sigur, la Midem, Dalida, la, ce, la, la, la Midem, ce vă gândiți? La Lacan, la sigur că da. Ce a fost un punct culminant, a fost ceva extraordinar, că nu i-a mai reîntâlnit pe niciunul, a fost o aliniere specială atunci. Și doar pe Mirei Matiu am reîntâlnit-o. Unde? La București. Așa <laughs> a venit ea aici și am făcut ca exact imaginea aceea de pe scenă cu noi toți, cu Udo Iurgens și Celentano și și am rămas-o frumos și avem o fotografie de la sala palatului. Da, e adevărat că vă îmbrăcaserăți cu Ie și dumneavoastră și Dalida? Da, da, da, asta a fost iarăși o, cum să zic eu, paparații imediat au, au reacționat. De fapt, asta a fost interesant. Eu, de plecam, pentru că nu puteam să cum că să țin pasul cu luxul vedetelor de atunci și mi-am zis, eu am să merg cu elemente folclorice și aveam ba o trestuță ba o unilic, uh -huh. dar cu lanț, cu pantalone da, spus, da, da, ce adică, se purta, da. adică mă rog și avea aveam mereu câte o ie fel și fel de i sau e. și la, când domnul Barclay a dat acea recepție după a venit așa glonț din capul celălalt al încăperii. Dalida? Dalida să întrebe, de unde am ea? Da. <laughs> și să să a gheața. Și i-a spus juviendul omanist, "Oh, pentru că ea fusese în țară și, și a luat 12. 12 <laughs> ei, atât de mult i-au plăcut și... Sigur, au fost, au fost momente. Și mi-amintesc că ați mai povestit odată ceva care mi s-a părut amuzant cu prezentatorul care nu știa cum a, să da, vă spună da, numele. Da, da, da, așa e. Și -a, el a fost iarăși uh, un moment uh, hilar și uh, a fost foarte, foarte nosim că îmi trebuia să mă anunțe și spune, e, non de la România, mademoiselle, și Marguerite? se oprește și se oprește da. și mai încearcă încă o dată și încă o dată. Deci, enfin, mademoiselle, pis la rue! <laughs> și toată sala a început da? da? să-i că da e, și pe mă cineva m-a luat deoparte pentru că final, trebuie să le explicăm spus, că pis la riu înseamnă cumva face pipi pe, pe stradă, pe stradă exact franceză. și mi-a spus da. il faut changer il faut pas la riu <laughs> da. <laughs> il faut changer și am schimbat și așa -a, -a, a, a rămas pas la riu adică da. traversează Traversăm strada, strada. Da. Um, foarte puțină lume știe despre și tatăl dumneavoastră a fost jurnalist? E, astea v-am spus sunt, sunt, apar în volumul 2 al cărții și nu a, vreau a, să... nu facem spoiler. De, da, exact. Nu tot că ce apropo nu Apropo de ce înseamnă astăzi, scris și apropo de cultura a, a, a, cum se spune, verbului. Am, am, e vorba de... Îmi spunea că am condei și la uh -huh. școala adevărului că câștigam toate concursurile de uh, cum se spunea, de compunere. Uh -huh. Așa se spunea, da, da, da, la compunere. compunere, totdeauna luam nota maximum și Aveam uh, imaginație, dar tot ce Acum, apropo de primul volum, cine nu și l-a procurat va avea o ocazie. Uh, sunt invitată la Gaudamus și cred că pe 23 noiembrie. Procurați-vă cartea de ce, dacă nu aveți primul volum, nu veți regăsi regăsim volumul 2 ce a fost în primul. Și, ceea ce și nu este o carte acum a apărut la curtea veche, în exact, ca să știm, volumul oamenii 2. Doi. În volumul 2 acolo uh, continuă, pentru că v-am spus, așa s-a terminat cu, va urma. Apropo de familii și de lucruri care s-au schimbat, ce credeți că e diferit, nu știu, în familiile de acum față de cum erau în cele din vremea dumneavoastră? Adică, nu știu, poate erau știu. mai multe lucruri tabu, poate că oamenii, nu știu. Ce vi se pare că s-a schimbat? că nu, nu cunosc tinere familia, adică eu știu, numai familia noastră și uh, sunt bunică, am doi nepoți, sunt foarte să fiți bucuroasă alătosă. și gata. Uite, în familia ticei dumneavoastră, și gata. cum nu, vi se pare ai, că e mai diferit? Fiecare are regulile lui și de, de uh -huh. aceea se spunea în bătrâni, știți cum e, tinerii cu tinerii, bătrânii cu bătrânii, <laughs> pentru că foarte multe ciocniri se întâmplă în familii bune și cupluri care se iubesc și așa, din pricina părinților care sunt, cum să zic, care o impun. Exact, care vai că nu așa că trebuie să faci așa, că eu mm -hmm. când erai tu mică he, he, he, de atunci cât a trecut tocmai asta nu trebuie să repetăm ce făceam noi când erau copiii noștri miști nu. Dacă eu bunica sunt, cum cum Sunt foarte, sunt foarte... Simpatică uh, Cum să nu? Și spun și uite, am o piesă nouă, porumbei păcii, se războiesc deci vedeți, mm -hmm. are o tematică anume și chiar am să o vă trimit mm -hmm. uh, am un moment în care imit porumbeii și am, am câteva figuri de stil și apropo de acești porumbei lacom și tot ce se întâmplă, dar asta vă spuneam că eu acolo am o anume uh, intervenție în care spun glu, glu, și glu, glu, și am făcut exact din la aceea și ăștia mici se iau la întrecere. Cine face mai bine? Glu, glu! <laughs> Sunt băieți, fete da, sau cum? Da, doi da. băieți? Da. Și așa încât um, asta e. Ați plecat din țară în momentul în care erați foarte pe val. Eu sunt foarte mândră de tot ce am realizat dincolo. Toată activitatea mea, pe care am desfășurat-o și acolo pe diverse planuri, a fost recunoscută de Senatul statului New Jersey. Ce vreți? mai, mai, mai frumos compliment și recunoaștere a muncii me mele serioase și tot ceea ce am făcut. Asta e tot. Nu interesează tocmai, asta e frumusețea în vremurile noastre, asta mă bucur. Nu interesează că ăla mă, a făcut că n-a făcut ba, eu sper nu, că interesează ba, nu. că vreau să știe că ați plecat niște de ani și v-ați întors ca și cum n pleca niciodată de aici. Asta a spus Ana Blandea. Adică, asta vreau să zic, mă bucur. Nu e... da. De ce? <hă> Pentru că, da, am spus, în 60 de ani de ne, activitate neîntreruptă și muzica a fost liantul și prin muzica am putut să creez ce am creat. Și acolo am scos un disc cu copii care au cântat în limbile lor um, native și, și fiecare cu un cântec național. Am, am creat com, expoziții de, de acorele și de sene, cu copii din... Am avut câte 120 de uh, lucrări anual uh, și sigur doamna Ileana Pop m-a ajutat că am rugat-o autoșcoală o școală și trimitem 10 desene copii Din România, da, România uh -huh. a fost prezentă tot timpul, în toate da, acțiunile da, da. pe care le-am făcut. Nu exista să nu fie și pe discul pe care l-am scos cu, cu acești copii. Eu mi-am continuat uh -huh. de altfel, adică n-am cântat, ci m-am ocupat de alții. Asta a fost frumusețea, că mi-am descoperit valențe pe care nici nu știam că le am. Și uh, cu experiența de la televiziune am fost angajată și am lucrat după aceea în spatele camerei de la vede și am învățat butoane și am învățat montaj și am învățat editare Ați mai învățat câteva Dar profesii? sigur că da, adică, asta păi e frumuseția. poate că a fost această, pare că a, a, a fost frumuse, o șansă să, chiar să descoperi lucruri care poate că în mod normal... Le-aș fi descoperit oricum, le-aș fi descoperit, numai că nu m-ar fi lăsat. Ar fi spus nu are conservatorul, nu are nu știu ce școală tehnică, nu. Eh. Asta este erau... frumusețea că ți se permite să încerci, și se permite să, să, să dacă vii cu o idee bună și cu un program și demonstrezi că este bun, asta este. M-ați întrebat mai devreme care e o, o diferență, nu știu cum. Diferența este că oamenii erau puțin mai respectoși, nu se amestecau, nu-și băgau nasul în viața altora, ca să mai exprim așa. Acolo. Că, unde... Aici. Aici. Păi Vorbim despre, ha, vorbim despre perioada aceea, cu fața de perioada nu de, de pe acum, și nu mai spuneți ah, a, de Nu vorbim despre asta, vorbim despre faptul că în prezent fiecare ah, vrea să se răspundă orachei și vrea să vorbească de, eu cred că data da, măcar aveau respectul să să se să-și păstreze curiozitatea pentru ei. Asta e posibil. Ne pierdem vremea cu fost... lucruri inutile, când avem atâta de învățat și există știu eu, o șansa de a, de a progresa și de a veni cu altceva și să ne schimbăm puțin mentalitatea. De aceea mă bucur că, uite, am reușit timp de 8 ani cu doamna Joana, cu Mihaela Joana să facem, să punem pe picioare banca de alimente. Asta a fost ceva extraordinar, pentru că dincolo am filmat, când făceam acele emisiuni despre care vă vorbeam, uh -huh. am, am filmat direct la sursă și doamna care a lansat acest proiect, cu atunci era 50 de ani, deci acum trebuie să fie cam 70 de ani în urmă, trăia în, în orașul nostru și am cunoscut-o și am rugat-o să-mi dea un interviu și de atunci mă duceam la banca de alimente respectivă și filmam. Și cu asta am venit în gând în anul 2000 și am spus trebuie să facem așa ceva uh, aici pentru că va fi nevoie. Nu lăsați că avem fabrici, uh, ne dau conserve, ne mm. dau una alta. Domnilor, va fi necesar și în sfârșit s-a aprobat acest lucru și am reușit să punem la punct acest program și cu Iuliana Tudor și adică um, vedeți Atâtea avem de, de, de, de învățat și de asimilat și de cum se zice, adaptat la sistemul nostru, să adaptăm cât se poate. Da, dar nu Cel... cu trend, că avem cuvânt pentru da. că avem tendință există, știți, și nu uh, bol, avem castron castronel, da. adică sunt niște mereu mă gândesc la, nu pot să să, să nu mă gândesc la caragiale eu mama Ei, acum este pe zăbrele zăbrele Da, ză, da ză... așa de bine vorbeați engleză și când ați plecat sau ați învățat acolo? Doamne, că vorbiți mă, foarte bine engleză de... și foarte bine franceză vorbim adică pe muzică francez... șala, la, ah. la la la eh, da, la da, da, nu la toate. Nu așa, da, toată lumea e și așa de talentată. <laughs> nu, nu, adică nu, nu e nu, nu, nu, nu vorba de asta. nu. Nimic. Nu. Știți, cred că tocmai asta e frumusețea: că nu există perfecțiune și de aceea tindem către ea și de aceea ne străduim, tocmai pentru că nu există. Dar avem datoria să încercăm. Așa să facem. Haideți să mergem la următoarea rubrică. Se numește Back to Back, ca să știți, este. Se numește în engleză Back to Back. Back to Back. Numele meu ar putea fi? Nu știu. Miss diversity. <laughs> diversity, ia. Yeah, yeah. Sunt? Un artist. Arăt ca? O doamnă la 76 de ani. Miros ca? Ah, Ce-mi place mie. Frezia. Aș mânca oricând? E, nu chiar așa. Ce? Fructe. Mm. Nu iubesc deloc? Gălceava și bârfa. Artistul Este? Un creator. Cea mai recentă realizarea mea a fost? Nu-mi place să spun a fost. Este. Cea mai recentă realizarea mea este? Este, um, dar nu, nu pot să spun realizare, e, sunt în cont, într-o continuă cum să zic, devenire, sunt într-o continuă devenire, nu pot să pun punct Bine. acolo. Bine, păi atunci asta e răspunsul. Aș fi perfectă dacă... Uite, dacă tocmai... ar exista perfecțiunea. Exact, dacă ar exista perfecțiune, Mi-e rușine de... Nu cred că mi-e rușine de ceva. Nu, nu cred, adică n-am făcut nimic rușinos. Am un gust de... Struguri. <laughs> Gata, am terminat. Care credeți că e cea mai... Nu știu... Sau una dintre... Dintre lecțiile vieții care ați oh, spună mai multe, departe, sunt, nu știu. Ați zice, sunt, uite, multe. după o viață m-a ajutat faptul că, uite, la vremea asta am aflat asta, s-a ajutat că într-o mai spun ceva. Zis Cred ce că ce m-a ajutat, m-a ajutat faptul că eu nu, a, a, cum să zic eu, a, nu analizez. Uh -huh. Nu analizez. A fost o perioadă când eram adolescentă, când despicam firul pe 14, cum se spune, și era atât de dăunător, încât singură am... am să nu -am, mai analizez. și am spus ce sens are. Nu are niciun sens dacă nu pot să, să schimb ceva sau să, să mă... mă, mă concentrez, de pildă, înregistram spectacolele ca să pot să le analizez acasă și să văd unde am greșit și unde n-a fost bine. Sigur că era imens succes, venam cu atâtea flori, că nu mai aveam vaze, le puneam în cadă și închiuțeam. Dar tot vreau să vedeți. Și, păi nu, trebuia să, să, să privesc ca să văd ce n-a fost bine. La milimetru, cu lupa. Și era chinuitoare treaba asta, știți? Adică, și până m urmă am zis, nu, trebuie, trebuie să mă. În, dezobișnuiesc de acest lucru și de aceea am spus nu, nu, mai, nu mai analizez nu. îi las pe alții să spună să aibă acea recenzie cronică să spună ei ce, ce cred pentru că totul e relativ totul este relativ și mai este ceva Doamna, pentru mine a început numărătoarea inversă și atunci acum eu încerc să să elimin balastul adică să simplific la esență totul Și ca să opresc un zvon anume, trebuie să spun acum, m-am dus la crematoriu ca să aflu niște date, cum și ce, pentru că în familia noastră am pierdut, mă rog, o parte din vârstnici și mai sunt câțiva și m-am dus să mă interesez. Ei, și am fost văzută acolo și au început zvonul Margareta la crematoriu <laughs> și sigur m-am interesat și la cimitir și așa mai departe. Și am ajuns așa la o idee, tocmai apropo de spiritul liber pe care l-am și nu, nu pot întotdeauna să-l exprim nici să... Dar ard așa în felul acesta. Mi-am spus, domnule eu nu mă văd nici în cutiuța aceea, nici în secretul mare. Nu mă să văd. Vreau să fiu liber. Și atunci am mm -hmm. spus că incinerarea este o soluție, pentru că este o purificare prin foc. Și această purificare, adică cenușa, vreau să fie răspândită peste mare. Și în apa mării! Exact așa vreau! Exact acolo vreau să ajung și am spus asta este. Trebuie, trebuie să o spun de pe acum ca să nu se întâmple ceva dacă se întâmplă un accident și care mai de care știu ce fac or să mă îngroape unde nu vreau oh, și meu, da, nu vreau. Nu, da, da, da. nu, nu. Trebuie nu, să, să scriu clar. și trebuie se să se asta, am înțeles. Știi? Și, adică sunt foarte realistă și, cum să spun, eu, eu văd moartea ca, pe o, ca o eliberare. Adică eu nu o văd ca pe un lucru trist. Și, și -a Dar spus, întotdeauna a fost așa. Dar sigur că uh -huh. da. La ce folosește un, un loc de veci, un cimitir și asa, Adică nu știu ce. Trebuie să rămână muzica. Nu acolo un loc unde după un an nu mai vine nimeni în buruieni, n nu are cine să curețe. Eu am văzut ce se întâmplă cu mormintele altora. Bălării și asta n are cine să curețe bătește o femeie și săraca nu poate să facă față a sute de, de locuri acolo. Și e neplăcut și după aceea stați că vin pe și fotografiază. Uite în ce hal a ajuns mormântul mariei tănasă și ce nenorocire, nimeni nu are grijă. Adică mai, e, e oribil ce se întâmplă. Și atunci mi-am spus, așa vreau să fiu, să fiu incinerată și la un moment dat să se ducă să arunce de sus, dintr-o dronă, dintr-o, nu știu ceva, ce-o fi la mod atunci în apa mare. Până atunci să știți că mai avem multe de făcut și mai ales dumneavoastră mai aveți multe de <laughs> nu, făcut. Nu, nu, da, da, dar Așa am spus să că spun sunt îi... foarte lucidă și da. foarte um, e conștientă e și o văd, cum vă spun, foarte, foarte frumos. Și dacă lumea cu adevărat mă iubește, n-am nevoie de, de flori și de bocete și de lucruri de astea. Să cumpere discuri și să asculte muzica. Asta este de activă sunteți pe rețelele de socializare? Hai să vă spun că și asta, e bine că m-ați întrebat. Nu că sunt activă, în ce sens? Acum, mai în special lucrând la carte, apar aceste fotografii de altă dată. Și atunci, dacă tot le planific și le aranjez în foldări și așa, poc, pun dimineața repede ceva și în felul să testez în ce măsură va prinde în carte și va fi utilă acolo. Uh -huh. Și după aceea vedeți distanța între postări distanță mare de ore, adică când am o pauză de la carte, zic ia să vedem ce mai e acolo, e ceva așa, ai, am mai găsit ceva, bun, punem și imagina Și puneți pe Facebook asta. și aveți da. și cont de Instagram sau cont de YouTube? Nu, sau. nu, n-am timp și de asta, nu, a rămas, a rămas. și, și Twitter-ul. Uh -huh. Twitter, LinkedIn, acolo e foarte interesant și le mulțumesc tuturor celor care recent au descoperit că sunt prezenta acolo, sunt nostri Cineva spunea ce nu mă așteptam să fiți aici, Cineva zice, mai trăiește? <laughs> Știți, faptul că ei nu mă văd în emisiunile astea de scandal și nu mă văd în emisiunile, cum să spunem, mondene, să zicem, așa au impresia că. că ce, nu mai cântă. Ba, cântă! Cântă, înregistrează, înregistrează. Asta e important ce rămâne. Că mai este un aspect. Vedeți, sunt invitată la tot felul. Festivalul Casanel, festivalul Mustului, festivalul bravolor. Și, cum să spun eu, toți vor același repertoriu. Și e foarte trist. Și asta ne trage înapoi, știți? Deci ce v-am spus și la început. Cred că repetând un repertoriu la infinit, pentru că îl vrea un anumit public, da? E o plafonare din punct de vedere artistic. Atât înseamnă că acolo ai rămas. Ori îmi place să risc. Am și o compoziție pe versurile lui Păunescu, Riscul. Pericolul e riscul meu. Adică e, um, e musai să risc. Ca artist, dacă nu risc, nu știu uh, uh, ce place, ce nu place... Um, Poate am ocazia să-i, cum să zic eu, să-i atrag pe ascultător să, să mă cunoască altfel, că lumea spune, vai, nu vreți să dați interviuri și lumea nu vă cunoaște. Cine vrea să mă cunoască trebuie să urmărească textele, ce texte am scris sau ce versuri am ales. Eu nu m-aș supăra nici așa tare pe cei care vor să asculte melodiile de atunci, pentru că au fost foarte da, rămâne, foarte fost frumoase, dar omul rămâne îndrăgostit, de ca primul iubit. Și atunci cum afli care sunt noile piese care păi pot să fie chiar și mai bune? Eu păi nu zic că nu trebuie să ai păi nu, afli. dar ei pornesc cu o idee pe leconști, nu sunt ca alea, ba sunt și mai bune. Poate că e legat, cum a zis dumneavoastră, de o istoria lor. Și atunci ei. a foarte adevărat. Rămân în minte cu. Nu, stai, da, nu, pe melodia Da, n-o da, Sunt exact, dar atunci nu, nu se poate. Adică e ridicol să vin la vârsta mea să, să cânt cum eu are dragostea. Nu mai merge. Adică, v-am spus, am groază de ridicol. Știți, pretențiile artistice cresc cu timpul. nu trebuie atmosferă. Îmi trebuie de creat o anume lumină, îmi trebuie un decor anume, îmi, uh, co îmi trebuie coreografie. De pildă, am o idee și o, o să continui cu ea până când reușesc. Imaginați-vă, aveți discurile cu uh, actorii, sunt onorată da. și le mulțumesc uh -huh. și acum uh, și celălalt de asemenea. Uh -huh. uh, Imaginați-vă un spectacol coregrafic pe vocile acestor mari actori. Asta de obicei... Păi, de obi da, dar n-am sponsor. De aici pornește iarăși totul. Vedeți? Imaginați-vă ce înseamnă să, să creezi o coregrafie. Ei de obicei dansează pe muzică orchestrală. Deci, să ai Maia Morgenstern, Emilia Popescu, uh, nu? Maris Manole. Exact. Imagina, e, e, Rodica Mandache și câți și câți... Uite, nu? da. Da. Uh, Imaginați-vă ce, ce dansuri moderne se pot crea pe această muzică și pe această voce. Deci, Asta vreau, domnilor, cine ne aude, cine ne vede, sponsorizați acest spectacol de artă, că știți, cineva m-a lăudat și mi-a făcut un compliment foarte frumos, că nu știu cine spunea, da, dar astea nu sunt comerciale, dar nici n-am intenționat, eu sunt sinceră cu mine și îmi exprim niște sentimente. Și mi-a spus, doamnă, nu vă faceți gânduri, aceasta este muzică de artă, asta pentru că se spun filme de artă, și, adică și e expresia expresie artă, acum, de, de, de, de. ca și cum n-ar fi totul parte a lumii artistice și a creațiilor. Așa încât sunt foarte bucuroasă de fapt ce mi s-a mai spus și chiar domnul Poen a menționat faptul că ar trebui să fac un musical pentru că fiecare piesă are e un mini scenariu în sine. Uh -huh. o, adică un tablou în sine. Vine da, da, piesă, o scenă din cu totul un musical. Altceva. Exact. Și așa am scene și scene. Dar deci aveți proiecte, Oh, am, am, am și, și lucrez la ele, adică nu, nu, nu mă opresc și uh, îmi, doresc, îmi doresc foarte mult. Deci avem și uh, la spital, avem și pentru adulți, avem uh, tot felul de, uh, deja, rădăcini. Mai am câteva întrebări pentru ministră oh. și gata. Ați scăpat de mine. <laughs> 10 întrebări esențiale. Care este cuvântul preferat? Ah, Iubire, sigur. Când vă uitați în oglindă, ce vă spuneți? Mm -hmm. Trece timpul cu folos. Ați donat vreodată sânge? Da, sigur. care e defectul de care v-ar plăcea să scăpați? Încrederea. Am prea multă încredere în unii oameni și nu merită și am, am suferit din cauza că am avut prea multă încredere. Ce nu vă lipsește niciodată din geantă? Nu știu, mereu schimb poșeta, mereu ia altceva în interior. Sigur. Da? Cheia. Cheia, cheia. Dacă... <laughs> dar există o perioadă din viață pe care v-ați dori să o retrăiți dacă ar fi posibil? Nu. Nu. nu. nu. Toate, toate, toate au avut un rol, din toate am învățat. Nu, nu, nu. Bine, cu cine v-ar plăcea să faceți un duet v-am întrebat. mi a zis că nu știți încă, <laughs> că, dar poate până la urmă o să vă gândiți. Domnule, imprevizibil. imprevizibilul, imprevizibilul exact. este lucru fascinant pentru că. Aștept să mă surprindeți Exact. să Aștept să mă surprindeți să veniți cu un cântare Dacă de. spune nu, mă nu mai are niciun farmec adică Bine, atunci să-mi spuneți să doar înainte să Să descoperim da? și să ne redescoperim De fiecare dată Și nu, Dar acum la Cum să spun Au fost, fost astea ultimele zile foarte încărcate și sunt puțin uh, cu gândul în mai multe luntre, cum se spune. <gânde> mă gândesc ce o să fac, cum o să fie la Sibiu, cum e asta, ți scrie că vremea, cum o să fie cu avionul, o să fie. O să fie totul tot, foarte bine. Tot felul de, o să fie de... foarte bine pentru că sunteți optimiste și nu are cum să fie altfel. Da. Și o să vă da. iasă toate perfecte. Pregătirile, vedeți, astea sunt foarte importante. Pregătirile, într-adevăr, dacă. Uh, uh, adică îmi doresc și simt lipsa regizorilor. Vedeți, cu, când lucram cu regizorii, așa se întâmplă. Nu mă sunau duduița, veniți, vă rugăm frumos că avem o filmare și la ora două trebuie să fie... Stai puțin și când repetăm... A, păi, nu aveți nevoie. ba am nevoie de filmare, cum să n-am nevoie? De repetiție. De repetiție, pardon. Uh -huh. Adică a, asta, asta mă deranjează foarte mult. Mi adică se așa. pare că sunt făcute așa pe repede înainte toate da, acum? Nu, sau? nu, nu, nu, nu. Știți exista o curtoazie anume, te suna regizorul, acum ei spun producători, producătorul da. una, regizorul artistic sau directorul artistic este altceva. Da. Și uh, n a pus să vorbești, să, să explici. Noi ne întâlneam uh, la o cafea și discutam, uite Margareta, așa vrem să facem și nu știu ce ai vreo păreri, ce vrei tu, ce ai vrea eu, vreau să fac asta, tu vrei să faci. Și aveam o comunicare și când veneam pe platou, veneam încrezătoare că e bine, adică știam ce se întâmplă. Pentru că știam ce, cu ce se lucrăm. întâmplă, noi avem aceste repetiții, chiar dacă nu erau neapărat în platou, dar se făcea oricum o, o, o, o, o repetiție cu tehnica. Și Bocanes, săracul, cu mereu spre a mărguța, stai acolo în lumină, că dacă faci un pas la stânga așa ieși din lumină, nu? E nimeni nu mai oprește și accept acceptă mediocritatea și lucrurile greșite sperând că publicul nu le observă. Dar le observ eu. Cred că e din cauza că e totul așa, făcut foarte din Nu știu, Încă o dată, nu critic pe nimeni. Eu tot vă povestesc ce se întâmplă și faptul că îmi lipsește această legătură cu cel care creează emisiunea. Și nu producătorul, la pune banii jos, nu? Mie îmi trebuie regizorul artistic. Păi da, dar la butoane. Ai altceva la butoane, sunt alții. Regizorul tehnic. Și se face tăcere. De câte ori întreb și cine e regizorul și la telefon e, e, e, și îmi spun așa cum am zis și mai este ceva, ceva care, iarăși, dacă o să se supere prezentatorii, domnilor nu mai spuneți după fiecare frază, aplauze este obositor, este mecanic, nu este artistic de câte ori începe și prezintă și acum cu tare aplauze, dar ră, ră, nici nu se termină bine, frază. apă, dar omul nici n-a apucat să cânte și s-a mecanizat această dorință de aplauze și publicul acesta, pe care îl știm că e artificial, da, e dirijat și pe mine mă întristează. Nu e publicul dintr-o sală de spectacol care aplaudă când îi place și dacă îi place. Ori ne furăm căciula, cred eu. De ce trebuie să cerșești aplauze? De ce? Perdon, -am, am scăpat. -am, am spus că nu trebuia că acum o să mă critique toată spus Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit la emisiune. Nu vreau să terminăm într o într notă, atât de realistă, ia spune. Da. Și să invităm pe, pe ascultătorii și dumneavoastră să, să vă urmărească, să țină pasul cu dumneavoastră, cu câte faceți. Totul e, am spus, să găsesc sponsori. Asta este tragedia zilelor noastre. Foarte, Astfel încât foarte, foarte să puteți să faceți lucruri minunate și la standarduri. sunt în beneficiu care publicului, toate sunt de dragul vă publicului doriți. ca să iasă un lucru, un lucru deosebit și cam așa. Eu vă mulțumesc. Eu vă, mult. Mult. Eu vă mulțumesc că, că m-ați invitat și, și mă bucur că ne-am revăzut. Mulțumesc. Și, uh, uh, urmăriți ce se întâmplă la Sibiu, că am și o surpriză pentru ei. Așa o să facem. Da, da, da, da. Vă doresc multă sănătate și bucurie și să vă iasă toate proiectele. Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor Europa FM și vă dau întâlnire sâmbăta viitoare la prânz cu noi povești pentru oameni mari. Ne despărțim pe ultima alegere muzicală a invitatei La radio cu Andreea Esca la Europa FM.